Astelul. Pista 15 Capitolul al nouălea Și se smulse și se întoase în casă, de data asta nu de-a lungul zidului, ci o drept prin zăpadă. Pe culoar se întâlni cu birtașul care îl salută mutește, și arătă ușa sălii de birt, iar el îl urmă, fiindcă îi era frig și fiindcă voia să vadă oameni. Dar futare decepționat când văzu stând la o măsuță, probabil adusa anume, Căci, în genere, lumea se mulțumea cu butaie, pe tânărul domn de Adinauri și în fața lui în picioare, ce priveliște deprimantă pentru ca, pe birtășița de la hanul podului. Pepi, mândră, cu capul dat pe spate, cu un zâmbet constant, deplin conștientă de demnitatea ei, umbla fluturându-și coada la fiecare mișcare, aducând bere și apoi cerneală și un toc, căci domnul întinsese niște hârtii pe masă, compara niște date bade de pe o coală, ba de pe alta, care se găsea tocmai la cealaltă margine a mesei, iar acum vroia să scrie. De la înălțimea ei, birtășița își plimba privirea peste tânărul domn și peste hârtiile de pe masă, tăcută și cu buzele ușor răsfrânte, odihnindu-se parcă, încât părea să fi spus înainte tot ce era necesar și spusele i-ar fi fost bine primite. Domnul Arpentor, în sfârșit, zise domnul, ridicând ochii o clipă când intră ca, apoi se adânci iar în hârtiile sale și iar îi aruncă o privire fugară, indiferentă și deloc surprinsă. Pepi însă părut să-l remarce abia când se apropie de teșghea și ceru un coniac. Ca stătea rezemat de Tejgea, apăsându-și palmele pe ochi, fără să se simchisească de nimic. Apoi sorbi puțin din păhărelul de coniac și îl dădu la o parte, spunând că e de nebăut. Toți domnii îl beau, îl zise Pepe scurt. Vărsă restul, spălă paharul și-l la loc pe poliță. Domnii au și altul mai bun, îți zise ca. Se poate, îți zise Pepi, dar eu n-am. După asta consideră că ai isprăvit cu K și căută să-l servească iarăși pe domnul, care însă n-avea nevoie de nimic. Dându-i târcoale pe la spate, încercând mereu să arunce o privire plină de respect peste umărul lui asupra hârtiilor de pe masă. Dar era o curiozitate fără rost și o încercare de a-și da importanță, pe care le dezaproba și birtășița privind-o încruntată. Deodată însă, birtășița a părut să asculte încordată, uitându-se pierdută în gol. Ca se întoarce, nu auzi nimic deosebit, nici ceilalți nu păreau să audă ceva. Birtășița însă alergă în vârful picioarelor, la ușa care dă spre curte, se uită prin gaura cheii, se întoarce apoi cu ochii căscați și obraji aprinși spre ceilalți, le făcusem cu mâna să se apropie și apoi se uită pe rând prin gaura cheii, lăsându-i ei partea leului, dar și Pepi își primi partea. Numai domnul era relativ indiferent. Pepi și cu domnul se înapoiară curând, birtășița în schimb, continua să privească încordată, mult aplicată, aproape în genunchi, dând aproape impresia că acum imploră gaura cheiei să o lase să treacă, fiindcă de văzut, probabil că nu mai era nimic, de mult. Când se ridică totuși în sfârșit, își trecu mâinile pe față, își netezi părul, Resuflând adânc, părând că trebuie să-și obișnuiască din nou ochii cu odaia și cu oamenii de acolo și că o face în silă. Ca, spuse, nu ca să primească o confirmare a ceea ce știa, ci ca să preîntâmpine un atac de care se temea aproape, atât de vulnerabil era acum. Clama și plecat va să zică. a trecut pe lângă el fără să-i răspundă, domnul însă îi spuse de la măsuța lui. Da, desigur. Din moment ce ați renunțat să mai stați de pază, Clam a putut pleca. Dar e uimitor ce sensibilitate are domnia sa. Ați observat, Coana Birtășiță, ce neliniștit se uita Clam în jur. Birtășița nu părea să fie observat așa ceva, dar domnul continuă. Eh, noroc că nu mai era nimic de văzut. Vizitii se ștergând până și urmele de pași în zăpadă. Coana Birtășiță n-a observat nimic, zise ca, dar nu spunea fiindcă ar fi sperat ceva. Și fiind doar iritat de afirmația domnului, făcută din adins cu un ton de încheiere fără apel. Poate că tocmai atunci nu eram eu la gaura cheii," zise birtășița întâi, ca să ia apărarea domnului, apoi însă voia să-i facă dreptate și lui clam și adăugă. E adevărat că nu cred despre clam să fie chiar atât de sensibil. Noi îi purtăm firește de grijă și căutăm să-l apărăm, așa că plecăm de la presupunerea că ar fi extraordinar de sensibil." E bine așa și este desigur și voia lui Clam. Cum stau însă lucrurile în realitate, asta nu putem ști. Sigur, Clam nu va sta niciodată de vorbă cu cineva cu care nu vrea să stea de vorbă. Oricâtă o steneală și-ar da acela și oricât de insistent iar ar ține calea. Dar faptul în sine că nu va vorbi niciodată cu el, că nu-i va permite niciodată să ajungă în fața lui, e suficient. De ce să presupunem că în realitate Clam n-ar putea suporta să dea ochii cu cineva?" În orice caz, asta nu se poate dovedi, din moment ce încercarea nu va fi făcută niciodată." Domnul dădu din cap, aprobând cu zel. Asta e firește și părerea mea, în fond," zise el. Dacă m-am exprimat oarecum altfel, a fost doar ca să mă înțeleagă domnul Arpentor." E adevărat însă că ieșind din casă, Clam s-a uitat în jur, de câteva ori. Poate că m-a căutat," zise Ca. E posibil," zise domnul, așa ceva nu mi-a dat în gând." Toți izbucniră în râs. Pepi, care nu pricepea mare lucru, mai tare decât oricine. Acum că suntem împreună cu atâta voie bună, zise apoi domnul, aș vrea să vă rog, domnule Arpentor, să-mi completați dosarul prin câteva date. Se scrie mult pe aici, zise ca, uitându-se de la distanță la acte. Da, e un obicei prost, zise domnul râzând din nou. Dar poate că nici nu știți încă cine sunt. Eu sunt Momus, secretarul comunal al lui Clam. După aceste cuvinte, se așternuă o liniște gravă în sală. Deși Pepi și birtășița îl cunoșteau firește bine pe acest domn, erau impresionate de pronunțarea numelui și a demnității sale. Și chiar el însuși, ca și cum ar fi spus prea mult pentru propria sa capacitate și ca și cum ar vrea să fugă cel puțin ulterior de solemnitatea inerentă cuvintelor sale, se adânce în scripte și se apucă de scris, așa că nu se mai auzea în odaie decât scârțăitul peniței. Ce înseamnă secretar comunal? Întrebă ca după o bucată de vreme. Cum Momus nu găsea de cuvință, acum după ce se prezentase, să dea el însuși asemenea explicații, birtășița răspunse în locul lui. Domnul Momus e secretarul lui clan, ca orice alt secretar al lui clan. dar sediul său, și dacă nu mă înșel, și spera sa de activitate, Momus clătină cu vioiciune din cap, fără să se întrerupă din scris, așa că birtășița se corectă. Deci, numai sediul său, nu și sfera sa de activitate, se limitează la sat. Domnul Momus execută lucrările de cancelariat ale lui Clam, a căror necesitate se face simțită în comună și primește el cel din tâi toate petițiile din sat adresate lui Clam. Și cum ca, încă prea puțin impresionat de acestea, se uita la ea cu ochi nedumeriți, birtășița adăugă. Așa sunt organizate lucrurile. Toți domnii din castel își secretarul lor comunal. Momus, care ascultase mult mai atent decât ca, zise către birtășiță, întregindu-i spusele. Cei mai mulți secretari comunali lucrează pentru un singur domn, eu însă pentru doi, pentru clam și pentru valabene. Da, zise birtășiță, aducându-și aminte de asta la rândul ei și se adresă iarăși lui ca... Domnul Momus lucrează pentru doi domni, pentru Clam și pentru Valabene. este deci de două ori secretar comunal. Ba chiar de două ori, zise ca, și dădu din cap spre Momus, care stătea acum cu ochii ridicat spre el, așa cum dai din cap către un copil despre care tocmai atunci ai auzit cuvinte de laudă. Dacă se manifesta astfel puțin dispreț, atunci fie că trecu observat, fie că fusese de-a dreptul solicitat. Deși ca nu fusese considerat demn să fie văzut, măcar și din întâmplare, de către Clam, tocmai lui i se explicau amănunțit meritele unui bărbat din imediata apropiere a lui Clam cu intenția fățișă de a-i pretinde să le recunoască și să le laude. Și totuși ca nu era făcut să le aprecieze. El, care se ostenea din răsputări să atragă măcar o privire din partea lui Clam, nu considera drept privilegiată situația unui momus de pildă, căruia îi era îngăduit să trăiască sub ochii lui Clam. Era departe de admirație și mai ales de invidie, căci ce îi se părea demn de străduințe, nu era proximitatea în sine a lui Clam, ci să se apropie de el, ca de Clam, numai el, nu altcineva, cu doleanțele lui, nu cu ale altuia, și să se apropie de el nu ca să rămână în preajma lui, ci ca să ajungă mai departe, spre castel. Se uita apoi la ceas și zise, Acum trebuie să mă duc acasă. Relațiile dintre ei se modificară îndată în favoarea lui Momus. Da, sigur," zise acesta. Vă cheamă datoririle de servitor la școală. Dar trebuie să mai sacrificați câteva clipe. Numai câteva scurte întrebări." N-am chef," zise ca: și voi să se îndrepte spre ușe." Momus a lovit cu un dosar în masă și se ridică. Vă în numele lui Clam să răspundeți la întrebări." În numele lui Clam?" repetă ca. Îl interesează oare treburile mele? În privința asta, zise Momus, nu sunt pus să judec, iar dumneavoastră cu atât mai puțin, deci să lăsăm asta în seama lui. Dar vă somez în calitatea conferită mie de către clam să rămâneți aici și să-mi răspundeți. Domnule Arpentor, se amestecă și birtășița, mă feresc să vă mai dau sfaturi, că doar ați refuzat într-un mod nemai auzit sfaturile mele de până acum și pe cele mai bine intenționate, iar la domnul secretar am venit doar, căci n-am nimic de ascuns, ca să înștiințez oficialitatea așa cum se cuvine, de purtarea și de intențiile dumneavoastră și ca să fiu ferită odată pentru totdeauna de a vă mai vedea cumva încatiruit la mine. Așa stăm și așa vor rămâne lucrurile între noi. Dacă deci vă spun acum părerea mea, nu o fac cumva ca să vă ajut, ci ca să-i ușurez puțin domnului secretar, sarcina grea de a discuta cu un om ca dumneavoastră. Totuși, datorită sincerității mele perfecte, nu pot vorbi cu dumneavoastră altfel decât deschis și chiar și așa o fac în silă, puteți trage foloase din vorbele mele, numai să vreți. Pentru această eventualitate, vă atrag deci atenția că singura cale care duce spre clam este pentru dumneavoastră cea care trece prin procesele verbale ale domnului secretar. Dar nu vreau să exagerez, poate că această cale nu duce până la clam, poate că se oprește cu mult înainte de a ajunge la el. Asta rămâne la aprecierea domnului secretar. În orice caz, e singura cale care duce, în cazul dumneavoastră, cel puțin în direcția lui clam. Și la calea asta vreți să renunțați din niciun alt motiv decât din îndărătnicie. O, coana birtășiță, zise ca, nu e nici singura cale spre clam, niciuna mai bună decât altele. Va să zică dumneavoastră, domnule secretar, decideți dacă ceea ce ar urma să spun aici va fi lăsat să ajungă până la clam sau nu. Bineînțeles, îți zise momus, rotindu-și ochii plecați în jos, cu mândrie, în dreapta și în stânga, pe unde nu era nimic de văzut. Altfel de ce aș fi secretar? E, vedeți, coana birtășiță, zise ca, nu spre clam am nevoie de o cale, ci întâi spre domnul secretar. Această cale voiam să vă deschid, îți zise birtășița. Nu v-am oferit oare azi dimineață să vă transmit cererea către clam? Aș fi făcut-o prin domnul secretar, dar ați refuzat. Și totuși nu o să vă rămână acum alta de făcut decât să o luați pe această cale. Bineînțeles, după purtarea dumneavoastră de azi, după încercarea de a-l ataca prin surprindere pe clam, cu și mai puțini soți de izbândă. Dar această speranță ultimă, minusculă, pe cale de dispariție, în fond inexistentă, este totuși singura. Cum se face cu ană și că la început zise ca ați încercat cu tot din adinsul să-mi scoateți din cap intenția de a pătrunde până la clam, iar acum îmi luați rugămintea cu totul în serios și mă considerați oarecum pierdut, dacă planurile mele eșuează. Dacă am fost sfătuit cu toată sinceritatea să nu mă străduiesc să ajung la clam, cum e posibil să fiu de-a dreptul mânat înainte pe drumul spre clam, aparent cu tot atâta sinceritate, chiar dacă, așa cum s-a recunoscut, acest drum nici măcar nu duce până la el. Dar cu ce vă mân înainte?" întrebă birtășița. Asta se cheamă amână înainte." când vă spun că încercările dumneavoastră n-au sorții de izbândă. Ar fi culmea îndrăsnerii să vreți să vă dezbărați de răspundere, punând-o în spinarea mea. Nu cumva prezența domnului secretar vă incită la asta? Nu, domnule Arpentor, eu nu vă îndemn la nimic. Un singur lucru pot să mărturisesc, anume că v-am supraevaluat nițel când v-am văzut pentru prima oară. Victoria rapidă asupra Fridei m-a speriat. Nu știam de ce o să mai fiți în stare. Vroiam să preîntâmpin alte nenorociri și credeam că nu pot reuși altfel decât încercând să vă zgudui cu rugăminți și amenințări. Între timp, m-am învățat să judec toate acestea cu mai mult calm. N-aveți decât să faceți ce vreți. Faptele dumneavoastră vor lăsa poate urmea adânci de pași în zăpadă, dar atât. Contradicția nu mi se pare cu totul clarificată, zisea. dar mă mulțumesc cu atâta că am atras atenția asupra ei. Acum însă vă rog, domnule secretar, să-mi spuneți dacă părerea cu anibitășiță e justă și anume că procesul verbal pe care intenționați să-mi l întocmiți ar putea avea printre urmările sale să mi se permită să apar în fața lui clam. Dacă este așa, sunt dispus să răspund imediat la toate întrebările. În această privință sunt gata la orice. Nu, zise Momus, nu există o astfel de corelație între fapte. E vorba doar să obținem pentru registratura sătească ce ține de clam, o descriere exactă a după amiezii de azi. Descrierea e gata, urmează numai să umpleți două-trei lacune, ca totul să fie în bună regulă, alt scop nu există și nici nu poate fi atins. Ca se uită în tăcere la birtășiță. De ce vă uitați așa la mine?" întrebă birtășița. Am spus cumva altceva?" Așa face mereu, domnule secretar, așa face mereu. Falsifică informațiile care îi se dau și apoi pretinde că ei s-au dat informații false." I-am spus de la început și astăzi și totdeauna că n-are nici cea mai mică șansă să fie primit de clam. E, dacă nu există nicio șansă, nu o să obțină nici prin acest proces verbal. Se poate vorbi mai limpede? Mai departe spun că acest proces verbal e singura legătură cu adevărat oficială pe care o poate avea cu clam. Și asta e destul de limpede și de neîndoielnic. Dar dacă tot nu mă crede și speră mereu... Nu știu de ce și la ce să ajungă până la clam, atunci nu-l poate ajuta, ca să acceptăm felul lui de a gândi, decât singura legătură într-adevăr oficială pe care o are cu clam, și anume acest proces verbal. Atât am spus, și cine susține altceva, răstermăcește cu o rea voință cuvintele mele. Dacă e așa cu Ana birtășiță, zise ca, vă cer scuze, atunci v-am înțeles greșit, și anume credeam, moderonat cum apare acum, că din cuvintele dumneavoastră de mai înainte ar reieși că îmi rămâne totuși o oarecare speranță cât de mică. Desigur, zise birtășița, asta e într-adevăr părerea mea. Iarăși îmi suciți vorbele, numai că de data asta în sens contrar. O asemenea speranță există pentru dumneavoastră, după părerea mea, și se întemeiază cei drept însă numai pe acest proces verbal. Dar lucrurile nu stau așa încât să vă puteți repezi pur și simplu asupra domnului secretar cu întrebarea mi se va permite să mă duc la clam, dacă răspund la aceste întrebări? Dacă un copil întreabă așa, se râde. Dacă o face un adult, se consideră ca o ofensă adusă autorității. Domnul secretar a avut bunăvoința să o învăluie prin subtilitatea răspunsului său. Speranța la care mă gândesc constă însă tocmai în aceea că prin procesul verbal veți avea un soi de legătură, poate un soi de legătură cu clam. Nu e destulă speranță? Dacă v-ar întreba cineva de meritele care vă fac demn de darul unei astfel de speranțe, ați putea oare invoca ceva oricât de mărunt? Sigur, ceva mai precis nu se poate spune despre această speranță și mai ales domnul secretar nu va putea niciodată să vă dea, în calitatea sa oficială, cea mai mică indicație în acest sens. Pentru domnia sa, problema este, cum spunea, să obțină o descriere a după amiezii de azi, pentru ca totul să fie în bună regulă, mai mult nu va spune... Chiar dacă îl întrebați acum imediat, referindu-vă la cuvintele mele. Oare Clam o să citească acest proces verbal, domnule secretar?" întrebă ca... Nu," zise Momus. Și de ce l-ar citi?" Clam nu poate citi toate procesele verbale. Ba chiar nu citește niciunul. Lăsați-mă în pace cu procesele voastre verbale," obișnuiește el să spună. Domnule Arpentor," se plânse birtășița. Mă istoviți cu întrebări de felul acesta?" Credeți că e necesar, sau măcar de dorit, ca Domnul Clam să citească acest proces verbal și să ia cunoștință cuvânt cu cuvânt de nimicurile existenței dumneavoastră. Nu vreți mai bine să vă rugați cu supunere să îi se ascundă acest proces verbal, o rugăminte care de altfel ar fi la fel de lipsită de sens ca aceea de-a din căci cine îi poate ascunde ceva lui Clam, dar care ar lăsa să se de totuși un caracter mai simpatic? Și ar fi oare necesar în interesul a ceea ce numiți speranța dumneavoastră? N-ați declara singur că ați fi mulțumit dacă ați avea doar ocazia să vorbiți în fața lui Clam? Chiar dacă nu s-ar uita la dumneavoastră și nu va asculta? Și prin acest proces verbal nu obțineți cel puțin asta, poate însă chiar mult mai mult. Mult mai mult? Întrebă ca, Cum așa? Oh, dacă n-ați vrea mereu ca un copil să vi se ofere numai decât totul într-o formă comestibilă, cine vă poate răspunde la asemenea întrebări? Procesul verbal ajunge la registratura sătească a lui Clam, mai mult nu se poate afirma cu siguranță în această chestiune. Dar cunoașteți-o toată însemnătatea procesului verbal a domnului secretar, a registratului sătești? Știți ce înseamnă ca domnul secretar să vă ia un interrogatoriu? Sau, probabil, nici dânsul nu știe. Stă aici liniștit și își face datoria, pentru bună regulă, cum spunea. Gândiți-vă însă că a fost numit în acest post de către Clam, că lucrează în numele lui Clam, că ceea ce face este aprobat dinainte de Clam, chiar dacă nu ajunge niciodată până la dânsul. Și cum ar putea să aibă aprobarea lui Clam, un lucru care n-ar fi îndeplinit în spiritul lui? Departe de mine, intenția de a-l flata cumva pe domnul secretar, de altfel într-un mod cu totul neîndemânatic. El însuși ar protesta energic, dar nu vorbesc despre personalitatea sa în sine, ci despre ceea ce este el când are aprobarea lui Clam, cum e cazul și acum. Atunci e o unealtă pe care o mânuiește Clam și vai de cel care nu îi se supune. Ca nu se temea de amenințările birtășiței, iar de speranțele cu care căuta să-l demenească era sătul. Clam era departe. Odată, birtășița îl comparase pe Clam cu un vultur, ceea ce îi se păruse ca dar acum nu mai găsea rizibilă comparația. Se gândea la depărtarea în care se afla, la locuința sa de necucerit, la muțenia sa întreruptă, poate, doar de țipete, cum ca nu mai auzise, la privirea sa, care răzbătea până aici, jos, ceea ce nu putea fi dovedit nici infirmat, la rotocoalele indestructibile din adâncimea în care se afla ca, pe care le trasa acolo sus, după legi, neînțeles, vizibil doar pentru câteva clipe, toate acestea, clam, le avea comun cu vulturul. Da, sigur! Dar toate astea n-aveau nimic de a face cu procesul verbal, deasupra căruia Momus rupsese acum un covric cu sare și îl consumă cu poftă împreună cu bere, presărând toate hârtiile cu sare și chimion. Noapte bună, zise ca, am o repulsie pentru orice fel de interrogatoriu. Și se duse spre ușe. Va să zică pleacă totuși, zise Momus, aproape speriat că trebuie Nu o să răspunse ea. Apoi, ca nu mai auzi nimic, ajunsese în tindă. Era frig și bătea un vânt puternic. Pe o ușe din fața lui ieși birtașul, care părea să fi stat la pândă, supraveghind tindea printr-o crăpătură. Fu nevoit să-și strângă pulpanele vestonului, atât de tare îi le răsfira vântul, chiar și aici înăuntru. Plecați deja, domnule Arpentor?" întrebă birtașul. Vă mirați?" întrebă ca la rândul lui. Da," zise birtașul, păi nu vi se ia un interrogatoriu?" Nu, zise ca, nu m-am lăsat interogat. De ce nu? întrebă birtașul. Nu știu, răspunse ca, De ce m-aș supune unui interogatoriu? De ce să mă plec în fața unei glume sau a unui capriciu birocratic? Poate că altădată aș fi făcut-o tot din glumă sau din capriciu. Azi însă nu. Ei, da, sigur, zise birtașul. Dar era o încuvințare din politeță, nu din convingere. Apoi adăugă. Trebuie să le dau drumul servitorilor în birt. Le-a venit vremea de mult. Dar n-am vrut să deranjez interogatoriul." Găsiți că era așa de important?" întrebă ca. Da, da," zise birtașul. Va să zic că n-ar fi trebuit să refuz," zise ca. Nu," zise birtașul, n-ar fi trebuit." Cum ca nu spuse nimic, adăugă, fie ca să-l consoleze, fie ca să scape de el mai repede. E, asta nu înseamnă că o să se facă gaură în cer." Nu, îl zise ca, vremea nu pare să prevestească așa ceva. Și se despărțiră râzând.